Найцікавішим було те, що я аніскілечки не уявляв, як із цієї халепи вибратися. Адже, якщо мій поки що невідомий супротивник дізнається, що я побував у Якубовича, а він обов'язково про це дізнається, мене не візьметься страхувати жодна страхова компанія. І вже цілком не суттєво, чи знаю я щось, а чи... А може, це лише результат роботи моєї хворобливої уяви? І нічого, хоч би зблизька подібного на ці мої химерні припущення, не існує? Та як же ж це перевірити? А перевірити треба. Від цього тепер залежить моє життя. Оце вскочив... І я відчув, як десь у мене із середини народжується істеричний сміх. Випити б. Хоча це не допоможе, я доплентався до лави і присів поруч із молодичкою, яка гойдала дитячу коляску. Подивившись на мене скоса, вона про всяк випадок відсунулася. Так. Спокійно подумаємо.